قران یزیم کی یوسل اورل صورتن دی پیگے او د ار صورت پ ابتدا کے بسم اللہ دا پیگے کنا یوسل اورل صورتس کرتی بسم اللہ دا ار صورت سررا دل چھو ہا ہا ار کی گور کدا دای تا گور دای آیات دی گور بسم اللہ نشتا نو عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ بدذر خبر وکوم گنی خبر پکډې ځاتی دي بس چې په عبد الله ابن عباس څخه خبرې تی پکو عبد ابن عباس راغی جامید قران یزیم ته حضرت چې کب دینو کې کسو عثمان صاحب دی وی اوثمان صاحب ویدا ولی ویژه ته ته یو خبر وکوم قران یزیم مبارک کې دا سورتي انفال چې دی د د آیاتونه د میئون نه دی او سورتي توبه د میئون نه دی بي انسته وځه سلو نزياتی پلیک او نو دی د میئون نه دی سلو نزياتی او مخکنی سورت جو سورته عرب ته غمدمی اینو نه دی دا سورته تو بچ دی نه دی په مقدم وي اګه او انفال دمی اینو نه دی بلکې دی دې کم دی نو کې دا مساليو نه دی مسالې دی ته وېږي په استلاد قران حدیثو کې په کې مسانی دي ته وایي چې دا غي ايتونه د شلو نه کمی ته مسانی و د پښېږي او او د دې مسانی چې د دینم ايتونه پکې کمی ناغي ته مو پسوال وای او یواش وا اوله وتوی چې ګوره دا سورته توبه چې نو دې په سورته ان پال مقدم کول پکارو زکات اغش شب تیوال دی پی او سب او دیوال متوی او سب او توال متوی وو صورتونه دی چې دوه صورتونه دی ندی په صورته انفال مقدم کل په کار نوو وب برابر دا ما لیکو تا غوړی شي ايه صورته بقره صورته ال عمران صورته نساء صورته مائده انعام صورته আরা صورته توبه نو دا باق نو سب اتوی وان او بل بل یو خبر او بل دا تداوی دا گورا کشرا لگتی خوش خدای چالا پویو رکی عثمان صاحب تا لگی آئی مالی خدای تا توبی نو سوم رلوی عالم تے عثمان صاحب بہم کانو سوم را چخصیب تے تکم علم دلو خدای ورکڑنی کانو یاو وچوب بیچه ټول امت په د عثمان صاحب چې د ټول امت علوم را جمع کړي د د علم له سمې څخه په دا سره دې عبد الله عباس هغه ته خبري کوي او ورکوټ یې الګته وردا مطابقت ورته شي او دې ورکوټ الګته او بس هغه چې کوم دې خبري وته کوي او بس بیا کم کوم نو وته وی ګوره نو داسورتي انپا چې دې دې او بالله کان تکړه دې څورته ان پان د څورته توبه په ما باندې کې بسم الله نشته عبد الله بې عثمان صفوتوی دا ګوره امیر المؤمنین دی چې اد دمره دا تکړه د صحابت جا پروا نه للی استا پروا نه للی ګر کلبی شریبی اور ته وی به ګوره خبرې د ټوله سچو کړې وی خبرې د ډیر لا وکړي سیدن ب قسم یاد لرا دا دا بخاری کې گئے گا مطلب اما خانے خبرند بخاری نوزغا گئے ویچ دا حضرت مبارک په دے ویعیات نادل شو دیر زمانہ برعال اللہ آیات پا نو نو چرابا گئے دے و کاتب جبریل برا گئے چد دا آیات مبارک احتقوک رخا دا آیات مبارک تے دا پا پلان کی صورت کې دا پلان کی آیات نمخ کے دا پلان کی نروس تو کھیلا. یو وتهینده صورت شو جبريل به تاوی دا تاینده دا هټو کې پیډه دا موږ چې څسبره دې دا هټو کې پیډه دا د آیات په دې صورت کې نه پبل کې د دې آیات نه روستو او د دې آیات نه مخ کې دا وډی دا دنه روستوی زته نه مخ کې بس حضرت په مخ پر سكات تر ترکینو کو په تا کسراتله راتله حضرت مبارک وی چې کله سورته انبال راغي کنه نو سورته انبال په اول د هجرت کېدی او سورته توبه په د هجرت کېدی نو یې ما سورته انبال مقدم کړه ځکه چې په اول اول د هجرت کې راغلي او سورته توبه مرستو کو ځکه دې په اخر به نما پا دیتی بار دستو دی او بیاوات ایوی چه خا وی داد اگچ دی کان دادی وجدا او بسم اللہ پاکی ولی وی زکا چی دی باندی گم کان حضرت مبارک جبریل علیہ السلام بسم اللہ ندبیل حضرت مبارک رمات پوسکاری دیوی چی بات بسم اللہ ندبیل شوی تک نو قدا دوالا یو سورتی نو بسم اللہ تا عجت نشتا بسم اللہ تا پکی عجت نشتا او قدا دا چزان لسورتی نو ما دا بسم الله بیاس پر خو دیدی بازی ظالمان دی ناویر علاقی دلی دی اغا بیاس چا حضرت عثمان صاحب کانا پریخی مدی کانا یو سورتی نو بسم اللہ پا بین کنی دلی کل پکا. کزان نبی نډیکل پکان د قاءه داسمه مزه کې بایاس پره خوده کنا کلی مقدار مې بایاس پره خوده کنا نه کلی دا دي اخوات نه کلی په منځو کې څه نشته چې اوس پکې غوسه کړه سورته توبه دا پکې دی غل شوې نه دې دې دکي باذ بال بېګي بالله من النار اعوذ بالله من النار دا صح او قبيح بدعتي چې قرآن شریف ته تشریف راوړي دي, دي. دي؟ دا چې قبيح قرآن شریف ته راغلي دي دې په فیدی خلاص څنګه دي خو خدای عرب او قرآن عظیم چې څنګه دی هغه کې دا نشته ابل په خوښه ان شاء الله چې تاسو تکړه ست دا <لا> دا ټیکنیسټ <دل> <many> بس دا شاجری کنا او بېګي تاسو ته هم چې دا دی په دا صبح خواله ځان سره یاد لای بېګي و څواله یاد لره مفتي شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلې چې دا شدید بدعت چې قرآن ته دا اعوذ بالله من النار دا ګټګټه اس په پیښې داته او دا څو څو زله علما چې کم دی راولې کېدلې ا دې مطبعه ولا ته دا غور کړې په کې کړ برکه دا مسله د جیوس ته شکل تلاوت ته کوو سورته انبال او ته په سورته براءت نودريږي نباس منځو کې بسم الله نوي نبع اوزو بالله بن النحو اي دګټه بلکې څنګه به وي بلكه باي الشورات خدمهك انا او نقول له هم يبدون بكتاب الله من المؤمنين او او بسيطه ان الله بكم ان ايه ما تتذكروا وصلكمها ان الله بكل شيء شيء عليم براءه من الله او ان الله بكل شيء عليم بان قدريده او یو سات پس دی اهدت الله او بیا رضی یا سبال تلاوت شروع کوي نبی اخو با اعوذ بالله وبسم الله وین او اذا قرات القران فاستعذ به وین خو دې مابین کې بنوي چې تلاوه شروع دي نو دې شروع په مابین کې بنوي کیږي اچکله اذن تعوذ رو صالح شروع کوي نبی اخو با اوز بالله وبسم الله وین نقاش هي دي او باقی یوشو دا سره برځک ته مسلو نडक پروتې شورتې توبه او بل چینه په دې کې د درو غزاګانو بیان دي څو غدګندی فتح مکہ او جنگ تبوک زه وتا تاسو دې په خبرو کوم لاول فتح مکہ دا چې فتح مکہ شویدا او په شپټي خاک بیا فتح مکہ چه دانو دا پاتم کال هجرت باندې پرمزان کې شوله همداه رمضان دي څه چې وی دي پرمزان کې شوې مکم پرمزان کې اوبت هم کو شو او بیا نوي سلام بدقم بدق مکه کې د جنگي خونين چدي نو دا شوال کې اومده دقه کال له اوم د قتم پښوالته او غوچه په شی او بیا چې حضرت راو په شو او ټول انتظامات برابر کړو کنه او بیا راغي او بیا پنهم کال بیا کم دې کنه او قشریو ما او هرقل او دیراجو مشوږي او داسې کم دې نو کې کسو او غذا پیجی کنه او په جرو وستو او دہیو یو کال ترخاګانی ول مخ کې ور او دی رویتی دولی پیغمبر اللہ علیہ السلام دا ویکنم پی اکبار اگئی که پی اووار باندی پا دی مدینہ مونو را حملہ که نا طول کا پیر را جمکلو حضرت جبریل السلام را گئی پیغمبر اللہ السلام خبر کو وینہ زور پچو روزم پیگی او دی اوزائی که لخکر را بس حضرت رو پچو را جمکلو نا کم دی نا کال نحجرت تی اے نا او دا جنگ تبوکتی من آخر غزواتی صلی اللہ علیہ وسلم آخری غزا دا باز دین خبر رستو خط او دا چده غزا دا نو دیده کبیو سو خبری ووری یو سخت قرمی دا پدیٹی بل. بل دا سا قاتی چاندازای نشتا پویٹی جدر تا مدینمونو ورکی مسلمانانو رو تا روڑین ملوی دا سا او درم دیما دا دا چې سفر سہرايي کم سفر دي شاري دي که سہرايي سہرايي او بل ډير لوني دي او دشمن به انتحان قوي دي وي دومره قوي دي چې داوبينه ستنم نخکارا کېده نختا کېده له پګشي رومانیکر روم سره دی کړ دا د دې بس دا غریغا زګاوم زګر فقيري پددا کبي خپل دغه میرا توبيخه د جومعہ دمو ويو بیا او مابن کې پز د دې شروت پزرو ګونو معارف او مسائله او حكم او احکام او عبرتونه بیان دي هر مابن کې ځخونه د جومعہ راځي عبرتونه پکې د کور سیا او د دې صورت مبارک موجود اعلان الجihad والامحال للنظر اعلان الجihad دې د دې اعلان د jihad دې او دا محلت الله پاک د فکر لپاره ورکی نو سورۃ توبه مدنی دې په کې مې اتمت سومایشون دا یوصل او دې کې یوصله او نهی شو یعنی یو کم دیر شایتن دی او خبر شروع شو براعتن حازهی براعتن دا چده خبر دا مبتدع محضو پیده ادا من اللہ ورسوله دا من افترائی دی مبتدعتم من اللہ ورسوله دا براعتن ا دې ورکړې و چې کم دې دغه ته چا ته ورکړې و صدیق یې ګټ او بیا چې دې کنه نو دا برا اتلا دې بیا صحابه حضرت اووی صحابه ورته ویږي پیغمبر علی سلام ته ویږي کنه چې دا کافر چني کنه چې څوک وادم ته یې نو ځبه یا خودي سربرابې باچاې وخت په پخپلې او یا بل دا غ خپل صحیح بی او صدیق اکبر خوش استقبال نه دی زګدې خبر اشتدارو کې نه دی پیغمبر علیہ السلام مبارک سو هغه چې دین بیا او پسې علی علي شه مبارک راوډه کو او حضرت قشر باندې کنه وو غ باندې سور او دې په لاله کې را باندې صدیق اکبر اچاواز یې ووري دل چې دا وې دا واس خو دوه کې دی دا دین بي السلام مخاله او درته ته چې دی علي شه ته بیا و یا امریکہ ماموری مسکنا انا وتایو چندا اعلان چکمتا سول درکڑ دی اعلان بزاو اعلان کنا چلا حجن سو مشیقن ولایتو فل بال بیت اوریانن بس دا شل بس داو خبر دا دری غذا دانو ذکر د پدی شرط مبارک کې نوداوله غذا او خبره وره براعتن هاذهی براعتن دا براعت نامه دا من الله مبتدا من الله دا من ابتدايه دې جدا مبتدا ادا دا, دا الله د رسول د طرفنا او ال الذين احتم پیگی واسلۃن ال الذين دا ال الذين بواسطۃن پوری متعلق دی او دار رشیدن کله هغه کسان وتا حتم چتا سو سروا د دا چې جنگ بن کو تاسو وسروا د کړی دا د نجنګ وای کی نه چواد ور سره کنه سواته وسره حتم چتا سو سروا د دا او کوم پری کو چاغي سروا د ن د کړی شوی نوخه پکې پکره کو لا سره پکې داخل دی په لپه په لپه آہتم من المشرکین دا من المشرکین پہ ترکیب کسدی دا دا الَّذین آہتم موصول چیده نبا فحمدی دا غی بیان دیکنہ من المشرکین چید دا عبارت دا مشرکانونا دا الَّذین آہتم لچانا عبارت تی دا مشرکانونا نباس آغا دار جی ویمیات فسیحو گرز پا امن امان پا امن و امان بلا قتال المؤمنین معاکم بید جنگ مسلمانان تاثسرا فالعرضی پزمککی او اربعات اشورین سلور میاشتی سلور میاشتی بس خبی اغم اگرد ہے خود سلور میاشتن روست وام خیر نی کپدی کی ایمان روڑے نو روڑے وکن روڑے مروڑے اووان علم موتا سپیشے چا انکم غیر موجد اللہ چکه تا سننه یا حجه تكون کی خدای لرا یعنی چې دا الله دا عذاب نه و تاسو په او ان الله مخزل کافرین او بهشک الله پاک دې دې رسوا کوم کی د کافرو دې او اذانو مل الله او اعلان دې د خدای ده ترپنا پختہ اعلان دې او رسول دې رسول د خدای نه نو ترپنا ال الناس خلقت کافروتا يوم الحج الاکبر پروز د حج اکبر حج اکبر سدی دې کې ولما خبره کوي چې حج اکبر یوم النحر دی یوم النحر د لوی اختر ورځ ده چې کوي چې طواف زیارت کوي او بعض وی چې نه یوم الحج الاکبر یوم عرفه ده زکه چې پدې کوي او کوي کنه او یو دا امیانو حج اکبر کوي او دا امیانو حج اکبر دا دی چې یعنی عرفه د جمعې پروس باندې راځه نو دا دا امیانو حج اکبر کوي کنه او وی چې د سنتان کنه په پیګی عبدالحق مو پی مولا عبدالحق محدث دهلوی د مشکات په شرح فارسی کې دا خبره نقل کړی ده چې چا دا ویلي دی چې د دید او یو حج سواد دی او د دې نسبت حضور مبارک <متوسطور> تکرې دی دا حدیث موضوعی دی خلق رضانه جو کړی دی او اغوی چه اری یو حج اکبر ده ولی حج اکبر پا مقابلہ حج اصغر کی دی چه عمرہ عمرہ ورکوٹی حج دی حج اری یو حج اکبر دی دا حدیث موضوعی دی پیخل آو کنا آو اے زدی تار یعنی پا دی تزدو سار یعنی مجید دې حدیث چې دومره کلام پروت او کڅه تناقل شوی د نو سند دي نشته سند د حدیث خمنګه نه منو دا قانون دي چې په من الدين ولو ال اسناد لا قال من قال ما قال په دې پرې شه د امام مسلم بین یې کنهږي ها نو دا سند ذکر شوی دی. او دومره کلام هم پکې علماو کړی دي نور هم پکې خبره کړی ده او چې کله درپی پرزمانی زغره لزی کنه د اسوته ویجا جمعه واره په دوه لمر کېږي نو عرب پور کور مکمل روباسی او حج لرازی ټول کور مشومان او زنانو اوټوت کنه نو زرمه زه هر دم په دا ګمان بوکو چې پب کنه پب زرګي کوي هیڅ شک نشته دا نه چې دا عربان په پنیم او د جمیر و زمدا سما اول حج انده کسي ودي چی پایگی هم د نو دونه قدې کان دي چې دی طبي پښتنه بزرګې کیسه خبر نشته لکه دا حکم چې کم نسبته حدیث چې به دا دا دا دا دا نو دابل خبر اې ای ترجمه د ترجمه پر د ترجمه ور بس دلتنه غي فضیلت ته نه 파ره 파ست کوي یا کینند فضیلت ته وليږي دا شې د نو ځکه خو دا پویو چې وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ يوم الحج الأكبر إعلان صده إعلان لا دي كانا أن اللح لا صده لك لا إعلان دي إعلان فظل س الحzew shall not انتقه دي چا أن اللح بري من المشركين چا أننا فاق بيزاند دمشركاننا من, من المشركين من عهود المشركين دواغ دي دمشركاننا أننا بيزاند ورسوله او دقرنگی پیغمبر علیہ السلام من بیزار دی دا و رسولو هوا لی مرپو دی ناموقت دا دا چه ابت چه نراغ او خبر محروب دی و رسولو بریون ایزن او چا چه دان خبر دا چه دان پا جلال په محله عطب دی نو دان خبر اگر قانون چې په محل عدد کې په اننکی دیودا کو انذی کنا پیشر جامی هغه غریب دی شرجمه تم ندی کتل ا مصلک وری په ثکه داغه په اننکی دا کو انن ندی انذی په تیفی دا داسی دی دا مفتدا دی خبر محسوب دی ناسنه چې ندا په لپ پر د جلال په محل عتب دی زکه چې هغه په اننکی خبر ده په اننکی پهتون بیا الله پاکوی ک تاسو تووب سر د شرک د کوپررن په خیرون لکوم آستا سرهپه دترديوللی داعظ ل به په دنیا کې بچو په خت کې بب چې او انتهلیتون ک تاسو اوګ دی د د ایمانو دقرورآنا نفاله موپشي ان کو معر مجد الله چې تاسو ا چې د کوم ک الله تع له او ب شیر ل نه کفرو دا او خبر وررکه کسان کا چې کا سردي بعذاب علی باذاب درناک سرا الا الذين عحتم دا چې کوم دینو کې کی دا دا فرقده ها د تیسرا و د شویدا ا د دی و د د دا, دا چې دی بنو زمردی او بنو مدلیجدی د بنی کنانو ما بس دا دی په خپل واده باندې بی واده نته ماته کړي ها او باقي ماته کړي دا غیره خبر و سوارو او سوار وکوم چې هغه ما د دیشینګه ماته کړه راز دي خو د بیا کې حضرت مبارک صلى الله عليه وسلم واده وکړي چې لس کال به جنگ نکو دیږي او وکړي نو پیغمبر علیه السلام ورته بیا چې کله دا واده وکړي شوا نو د ارش لخوا خهدا د ارې کبیلې کدی د مشرکانو سره کیږي رسول الله وته ويمټی کما سره کیږي ويمټی نوبني پې کې کناي بني بکر را لولو او دوي چې کم دي حلیفان شو د اهل مکه او بني خزاعره لولو او وی حلیفان دا خبره کوي ټول مامله چې د فتح د مکی سبب دی نو چې دا مړي تیادني او سلامتال تیادی اوګوره دونو وتا د کنه د پښې مکی سببون دق دی ناګه چې دې کنه بنی بکر وی لا فرق د دوستي چاته اهل مکاوته او بنی خدا او به مونږ نه به سلام ته ورک نه به سلام وته وی چې تاسو ما سره جنگ نه تا ته به تاسو سره کومه تاسو به په کې زمات کم حلیفي نو اکثره چې سوګ جنگ کوي نه تاسو به امداد نه بھیگی تانسو با امداد نور کواه او سانسو چی سوک حلیب تی اگه سرچی جا جان کوا نستانسو دا حلیب دشمن دا بزه امداد نور کوا نو دے بنی بکر چی دی کنا بنی خوزا آو د دوینه دا گکڑیو نو بنی بکر دا شپی پٹیم که حمله اقلا پچا او پکی دی کلکڑیو جی او الویش او قاسی دی احل مکو توایا چې ما اس تاسو وعدا ختمت شوا با. با آس او برابر که وعدا تاسو ما تکلیلا او زان برابر که با کی تاسو اوس او نور دس روز بل چلکو وعدا تاسو ما تکلیدا تاسو بنی بکرو تا پا بنی خوزا او با نمداد بر دی هغه زمان حلی پان دا دا پچھ مکی سبب دی بیا پا دی ما کې که جزا خطر آئی که نا په باندې مګوبانه زنزال لاي زنزال په هغه په دې کې ابو سفیان حاضر راغي ابو سفیان چې دې کندار راغي او پیغمبر علی السلام ته وی وی لغې دا سو به خاذبه وواده وکړه وی یې خدا په کوچړه پام کوچ به واده و مسلمانانو په روکه اعظم وغير دا اراده وکړي چې وجل ودي خاصره توتویہ خاصد وجل ټکنه دي دا دی پریګ دې ورتي وستا زنه ز سر بیسنګ چنده وستا سوخې مو نشتم او بیا نو بیر سلام چلا روان شوپ کنه هم رمضان دیږي دې دی رمضان کې روان شو نو بده ابا سب خو مومن شو کنه لکه دا کې جنگه بدر کې چې دی پیډي ورکړه کنه او واپسو لو اتتو حضرت تو تبي عزت له شمکه موزمې تللشه نو دا د چونه قرص په چا حاصل ک او بیا اته کې لا نو کو په ماجره حرام کې چې ما په خپل رارې ایمان مخ کې نه وروړي دي او تاسو نه مخپلي پیسې حاصلولی او که سوک زما پیش قدمی کوي او مخ کې کیږي زما د غرا کړل او بیا هغه خپتن تو بیا نه ما نه काळजी کنه او نو دا حضرت خاندا خدای جو خوشانی په مقدس باندې نشتا او بیا هغه او بیا چې دې نو پدې پیښې او دغه چې دی خبره ما سکله ها او نو بشریان ډیر اړ او بیا چې کله دا کوم شو کړم بیا ثابت حضرت روان شو او مخلوق خدا او سر دیش حبی کی را او سوس پات سلام کیږي ها نو چرته باندې په سم شپيان یار تر وته او یا تری یو دغه او س مردان کی دغه دی مادریستي ما ته ویرا ابي سيبي دا دا کچ دی کنه بوسو دنه سره سقره دی ل عم هونوي <تصحابي> صحابي دی وقيت تصو صحابي دی اي چاو زرت ته رديل او قومه بيشي نو له سجل خبر صحابي دي خبر ور فقره دي پکاته دي بيشي هغه ورځه ابا سې په دې چې څنګه چل دی خیر نشته مس حضرت ندي مخکره روان وی څنګه چل دی اوس بیا موږ د نو داهله مکه او خیر بچتهونه ویل بچته وسه چلو کوم میهمان راوړو ابا سې و ته میمن راوړو لای په تدس د مردت له وی شپارسو کی سخونه وکه حضرت مبارک پدې ته ام کې فصت زبردست او عزت ایا و و و و دا چې ته مچ د دې مکه موځمه نه وستې نه په سړي نظر وکي کنه مېسه یو زما شپاره بیا په تراشم ایمان وروه ماس بیا چې وینم کنه د خپل سړي د خپل سړي مده د کنه حب حبيبي مبارک والد چې کنه هاه کنده خدای حذر سکرم دې هاه ترې دې یو کنه ټولې خبري راځي مې شوې دې ها چې دې نو بیا چې ګټه مته عباس شپته وی رسوله دې ناشکار شه دې ټول مرغوري مشربات شو دی وی دې کنه چې عزت لګور ته مړی بکی وي په دې ایمان مکلش اوی دې تاسو غری غری کنه دې طالب اجازه د نو چارته پروانشتہ خو دی ویټی تا حضرت خوګه انسان چې کله مکه موزمې ته راډک ویانو کو اعلان شو وی سوق چې د عبد شفیان قورته داخله شو هغه ته امن او امان دی دا یې مزونه ټکی مقام ویته دغه قورته سوق ورخه ای ادا ابو شفیان په قور کې سوق وننه وته هغه ته منګی سم نه وای او امن او امان ورک بده پده خوشاله پده پیشه داتون لکې سپوکره نه پځه نو دا بیا سر کې ماتکل نه وعدہ جو مٹا کر اللہ رب الجلال فرمائی نا کا سان لکھا الذين مگر ا کا سان ا حد من المشکین اندہ مشرکان ہونا بے شبے نہ مشرکان نے ثم لم ينقصو کن سرچ او بیا د 8 تاس سره چې کم دی نو سه او کومي یې نه ده کړې په شروع تو د صلح کې شاید ان یو پټې ام اولم یو ظاهرو او دوی امداد نه دی ور کړې الیکم ستا سوف مقابله کې احدن اچات امداد نه دی ور کړې نه پاتیم وی له هم د هم باندې د دوی او ادمه ماتوي اله مدته هم اله تمامه تر تمام دم دی پوری هغه بل مودي چپوره شي چې دا بنو زمردي او بنو مدلتي د بنی کیناناور ان الله يحب المتقين پيګه او خازن کراغلي دی چې د بی د دې پښې مکینو مستمنحامیه شپاتې پيګه نحمیه است لاته وادي چې جن او دی پغه کلا کوله خدای پینو پوي اله مدته تر خپل مودي پوری اِنَّ اللَّهَ بِشْقَانَ اللَّهَ تَعَلَىٰ تَعَلَىٰ يَحِبُّ الْمُتَّقِينَ خُوَخْخُنِ جِكَبُّ دیکھئے کانتاں سمڑکے ہیں مشرکان حیسو وجد تموہم کم دیکھئے جی بیموں میں کلپا حل کیو کلپا حرم کی ابا خضوہم ابین سائے ابا او قیدے کے تا دا قیدہولد پرہنی او وقند لهم او کنا بيت كل مرصد فارج كم دي مرشد جنکی مرصدونه انتظار کا اوس دانه باندې تدابیر ام چې د بری اسلامی اسلامي د پان درې شرط دي فاین تابو توبه وستا دا شرط اول دی د شرک او د کبر نه بهم واخا مسلات او احتمام د مانځي کو او درې باه ته زکات زکاته ور کو نه په خللو سبیلهم نبی اذ دی لاره خوشی کې تعرض او تم کوي تک دا تاسوی داخلي شونه ان الله غفور رحيم او وان احد من المشركين تاسه دا دادا رحمت للعالمين دا ته کو د پاک د چستا د شانتره کوم اخلاق مناسب دي ته د من المشركين لاسه دي لك احد و این استجار کا خدمت المل مشرکین استجار کا و این استجا و این حدن کچہ تا یوکستمشکان استجار کا طلب دا امان تا تو کو ہا تا نے استجار و اگر کا كو. پر ا وعدہ تیری شوبیدے و بیاے مماں تا نے نفع اجر خو ندتسو او منور کا. دا ولي حتا يسمع كلام الله تر دي چې د کلام د خدای اور چې قران یې زم دي د تانه او دا نفع یې دي چې مان دوڑی ثم ابليخو او بیا یې اورا سوا ما منہ اغه موزه د امانته چا دار قومه پی کې کنده دارو خپل قوم ته ور رسوا اقضیت ور رسوا اذان دا ولی ولا امان ورکا یا ان قوم لا یعلمون دا یو قوم دی چې د ویني پیګی په دین باندې نشاجت چې تان قران ورې ایمان ورې عمدا قصیش وکنه نه نور کسان به ایمان نور کړو او الله پاکوی دا ده د چې کما وعده تمه تک لري دا دا لري ودی چې دی په وادي سکیال ساتي وعده دی سکی کوي کای په یقوم پیګی ست په باندې ته اندیبی کای پیا کوون یان الای کوون پی کی کنا سرنګ وبشی ل للمشرکین د مشرکین د پاره عهدن و وفا په وادی وفا په پیمان عند الله په جناب د خوده او د خوده د رسول کی او سر د ثنا چې دوی په خوده او په رسول باندې کافر دي نه چې کافر دي نه بیا بد او دي د وادی سقیالو ساتي کافر شکی اخو مننا خاص ذکر او په فضل د غفار ا الا الذين اهتم مرګ دي تاو مع استثناء اولا نه دا غوي قوري را محترم بشانه نخ عبد الله دوباره ذکر وکړ کدو مخه کسان دي په یوه کې کنه حاضر مگر اه کسان چې تاو وسره راوځه کړي دا عند المسجد الحرام چې ما په سوق کس باندې شفقت ما په ونده انده دا مای شطیه نک دوی قایمی په احنت باندې او وعدنه ماته لکه کومستان سره پاره مستقیم لهم تصم صرف اوادم ماتبه ان الله يحب المتقين الله پخ محبوب غنی زان ساتن کی د ماته ول د وادینا نه نو چتا سو سره وعدن ماته نو پم محبوبانه خدا کې به داخل او ک ما دم نو پم په غزان خدا کې به داخل دا معنا د کبل کایپا سرنګ یبشی د دوی د پاره صلح او وفاپوادی او ان یزهرو او که چرته دی قابو بیا مو می علیکم پتانس ماندی نو لاجر کوبو له حزن کیږي فیکم فی حقکم او فی شانکم الا ولزم الا نماز در د ورخه دا غیر حرف خاطر نه دی ګری نماز در د اسم دی الا قرابت او لازما او نه او یو ور دونکو تاسو خوشاله کی بیا فاسقوم په خپل خلوب بیا فاسه په خپل خلوب چې خوږی خوږی خبرې کوي لیکن وا تبا قلوبهم او پیږي ان کا کې ژوند دي د او پاږي اب اکثر هم او اکثر د دینه پرمانه دي د دې د دې وجه رنقوره حد څو ګنا نه ګني ایس او تنه وی وسیدا اوراږي اشترو بیایت الله سمن قليلا دغه زار کسانو ته هم چداه یات د ختم سره لګو دي نو دته بسنګ لګي ها دلته کې دا ته سپیکر کا وخه اشترو بی آیت الله په مقابله د آیتونو د خدای کی پیګ کنا په مقابله د آیتونو د خدای کی سمنن قلیلا ایوزن حقیرا کم حقیقت ایوذ اګه دادا چې دا اياتونو اتبع د شهوات او نفسانيو د وجه نه پرهودې ده نظر ته مقامله کې پرڅېشتہ چې اتبع د اياتونو د شهوات او نفسانيو د وجه نه پرهودې ده دغه شهواتي نفساني بګې اياتونه مبارکي سکړې دي اگې ورکړې دي او د دې په مقامله کې شهواتي نفساني سم نه حرکت دي دا څه دي دا نه نو دوی منیشو او بلې منګي ان سبي دي دلا د خدای د اسلام دي او ان بل دغه په توس دا حتم هټم سره لگے نو ماته څو خبره په وله لپاره کې کړي وکنه وکړه دا د دې جثرا لگے ان هم اماکان يعملون دې بده هغه چې دې کوم عمل کوي چا هدا عمللی او لا يرقبون دي انتظار نه فی مؤمنین پایو مؤمن بما هو مؤمن اته چا د مکه تیر شوی دی اوس بیان اږي ها دی مونږ وینا لا ير قبون اغه لا ير قبون فیکم ناغت دی او لا ير فی مؤمنین بما هو مؤمنون قد من معقد النظر عنکم نہ دا ذکر دا عام بعدل خاص نشو التے تفی کوم دی او دی تفی مومنین دی نو پی کوم ستاسو پہچان کی مخاص مومنا دی عادت په مطلق مومن یوهلی دا مومن نکړه دا واقع د پسیاق تدفی کی نو عموم پکې نه دی نو دا ذکر دا عام بعدل خاص که کترار دی عام بعدل خاص دی او دوی لحاظ نکئی پا یو مومن بما ہوا مومن کے قطع نظر دتا سناه ایلم ولا دما مولای که هم الموتدون نه په انتابو عن الشرک والکفر و آقام الصلاة و آتا و الزکاة لکاوستے چو ندا درے پیگی کنا دا برادر اسلامی د پر درے شرط ری نا پا اخوانو کم فی الدینو دے دا ما تویلیو کنی او ندا سنا سنون دی پا دین کې او باندې فشل او موږ په وضاحت سره بیانوي تهنا یو کوم یعلمون نه کوم د پرچاوې په سوچو فکر کوي او به فکر تصدیق کوي او به انک سو او کثر ته دې ماتکړه دې کې دې اه له ما کو ایمان هم باندې خپلې دې ماتکړي وکنا چې بنی بکر ته په بنی خذا باندې سو ورکړه همدارې ورکو نیم با دیا پس فشتم عادی د بناوت و انو دې عیب لګه او عیب لګو په دې چې کوم شطاص په دین کې او پاري چې شوبې پیدا کولی چې دین مکمل نه دی موږ قاضلو نو تاسو ملکه ائمتل کفرې سرداران د کفر سرداران چې کوم د کفر مشرانو دی دامل کې انکم لا ایمان الهم بېږي زکه چې دا تاریخ له ما قبل دی ولې ملکه مطول کې ویل دي چا عبد القاهر جرجاني ویل دي چې ان فقهه مقامات کې قران او حديث سره أغلي تعليل لما قبله ولي ملك زكاة ان حمل ايمان لهم زكاة امركې چې د دې چې لا ايمانه نشته د قسمونه ویل په اړه ان وفى په قسم ايمان جمله يمين تکنه وادي نو وادي متوي نو قسم پکې دي کنه لا انهم ينتحو شای چې دوی منشد کفرنه او استعراض اعلان تو قانتی لون آیتان سونه جنگی گئی پیگی کنا آیتان سونه جنگی گئی قوم قوم سران نکسو چه ما تکلی ده ایمان حم وادیخ پلی ولی مشرکان و امداد ورک بنی ورک رکتا کنا تو بنی خوزان آو بانده وادیخ پلی ما تکلی او همو یو سبب ده جنگ شو دا یو سبب ده جنگ شو چو واده دوی ما تکلا دا د پتح مکی ده پانا سبب ده وهم بيخراج الرسول او قستو کو پريستو ده پیغمبر علي سلام هغه باندې قسم پدارونو د وا کهو ککنه او خدای خبر ورککنه مېم پرونو خبرو شي کنه ازم کرو بكل الذين كفروا يقتل ايش بيتو او یو خریجو نقدي نف الله او هم بدعوكم بل او دي چې کوم دي بل سم قتل وورا بل څامل د دې د قتل بل او هم بدعوكم او دې ابتدا کړی د پتاه سبان له هیڅ او ګوله ما را اول کړتي زګچي دې وعده ما تکړه او تخشونهم اي تاسو دې نه يريګي نو مې يريګي فلن وحقو خدای دې لایق دي ان تخشو او چا سره دنو يريګي ان كنت مؤمنين که تاسو تاسو مؤمنان كاملين يې قتلهم موږ دې ویل را مستعصرنګي دي يعذبهم الله الله باعذاب بر کی دیتا بی ائی دی کوم شتاصو بلاسن ورنه غنی الله په به جو وفتننجل کی, تبر کی. جو او تبر ثواب نه محروم شین واستا پ اللہ آسمان دی بلعذاب بر کی نو او الله به دوی رسوا په سره په مغلوبیت سره او ينصركم او الله به تاسو رنداد کی عليه تدوی او بل او او الله به یخی کی شفا به ور کی شودور قوم مؤمنین سینو دغه قوم مسلمانان ته جبنی قضا ادی مې دې جی او و یزهب او الله به محو کی, آغا آغا کی دا دا او میټوب کی غیظ و قلوبهم اغس او غچکم دینو دغه کې غوسه او غت تکلیف د سینو د او یتوب الله او الله به قبول ته توبیو کی علمن یشا ا تدین وروستو ډیرو کسانې ایمان ورلو ورای تنه سه تلونه فی دین الله اپو تر ا تدی چبو سپیانې میمان ورلو او اللہ ولی من حکیم ان حسبتم ایتہ سو ګمان کوي ای مسلمانانو ان تترکو چتا سو بپری خودی شه امتا سے ګډوډ چې مخلصان او غیر مخلصان به ګډوډی نه داسې نشکېدی او ول ما یعلم اللہ ولم ما پماند لسدي لم دي هاذا اول ته اوس پوری ندي جدا کړي الله هر کسان چې جهادي تا سنا کړي دي جدا کړي ندي په توقوشته چې جداي کي ناشرجامي کدا ناشر اکبر لم ما چ پماند لمي نوږي کدا مسلي چې داشي لا واقي ندي اوس او, آو مترقب دي په انتظار زده کيږي چې واقي در اوسه پري الله پاک دې څخه جدا کړې منكم د تاسو نه علم الله او یا علم ظاهري علم ظهوري يعني ظاهري طور معلوم کړي یعنی مراد علم دې کوم تعلق ته علم نماته استبر باندې ویل چې په دې هیڅ علم د خده شپته قديم تعلق په معلوم پر حادث دي ایسه لري دنه بمنګ په خوا طالبې جو کړ شي دا دا څه انا خبر دشي حاتم <laughs> من فيدان صلی کوی خبر دې رسن نه اوله معنا داد دا. چې څو چې مرته وی چې ولم یانم الا ولم يميز ان دا چې ترجمه په تمي سره او کې دا سبنا او د علم نه ترجمه پتميز ولي کو ولي علم سبب د تمييز نه او بده اوولن نتی ممتاز کړي آ کسان چې جهاد کوي تاسو نه اوولن یت تخزیو او دینه دینه ولي شی ما ته خدای نه او نه د شلت خدای نه المؤمنین او نه د مسلمانانو ولی جا بيګی اندرونی او خالص دوستو چې دې بس کې خالصه دوستي چا سره پکای درې پیر کو سره خدای رسول سره مسلمانانه سره نور سره دوستي نه روانه خرابه ولي جننه سو دوست اندرونی ته وي خالص دوست بهي صاحب خصوصيت دوستا بهي جهرت تعلق والا دوست دهته وي جي والله حبيبم لماتاملو را دي جي ها والله فاقر زل بس ها بس زاس کارو شو مارو کي مسوسيو خبره بلاو علي شه مبارک را اعباس والیسیب تبی یا نکاوی تو خزمان با دی بیانه او چا تا نیکی دی بیان نکا اپی دی بیان نکا حریسیب تبی پا انستاشا سنیکیشتا تاو او کن ایتا تا دا پتن لگی چه نس حاج ویدو زمزم بھنگا ورکو دا اغا زمانه کم دا عباسی پلات کجوی او بیانی مولا ورکلی د هیڅ په اسلام کې هم ولا ور کړی نو به د دا او په نخلې زېپا د څونې ملي معنا حاجانت مل مسیا ورکو او عمر عمر المسجد الحرام جوړو دا کو دا کو کنه دا دو ریګانې ورکو دا حاجانت کوم دې په خوانو سورو او چا پیری ګرځو چې کوم دې ترجیعه کوي ته بوځو پیسې میسي نو دا کمال خو پکېدې شخيان خلق دې کنه په حالت ته کوپر کيم څاکیان هیڅ او په حالت ته کوپر کيم څخ څخيان خلق دي مثلا ودې ښا يرې دا خو ټک ته دا کارونه په خلقو چې ایمان وی ایمان پر کې نشتا وې ته د ایمان سره د دې مواظنه ورкай بیا حالت خبر دی او دا د سر موعظه قرانه زمرا آی شپ چې کوم پیسې لا کړی اګه څه خبرو مګې دې ته دا کارونه خو ټیګی کنه خو هغه تنشر اچې دي الله پاک وې جما کان للمشکی دقه ته راخیخه اپن می متولې کړي دي ومغه متولیاں د مسجد او ماکان او اولیاء او ندی دي چې کوم دی ان اولیاءه الا پېږی متول دې د مسجد با کافری کوم مسلمان پې خو مسلمان پې ماکان للمشکی بے گے لائقن حق ندي لائقن ندي د مشرکانو سر ماکان دا مارا دا لائقن دا مشتکانو سر ان یعمرو چربی جوڑ کی مساجد اللہ جمعہ تنہ دا خدای شاہدین شاہدین سمانا اقرار کون کی ولی شاہدین اقرار سرمی ترجمو کردکا شہادت غرور پغیری و اقرار پخبل زانی شاہدین علی انفسیم شبے گے چ شهادت پر کوي په په نفسونو باندې د کفر انا څنګه د باسه وی چې څنګه د کو نو دوا کیسه دا مکان چې دې کنه گیر چا په بنیاد د بیت الله مبارک زې سره خدایا نو دروړو درې شل شپې ته دا هر ورځې د پرزان خدای او بس توا که کو کو او چې توا به وکړ نو را به بيغه مبا بوت ته سجدا <laughs> ندوی خودی تلیز دیکت لبی اغبرو زانب پر ترقی کی بود روان بود او بلوی دا کولا نه بے بے مغکو کا نا تواف پیکو نباس دیبو سامو تا بے قتلے آو بے گی لبے کا اللہم لا شریق لکا لبے کا بے گی لبے کا لا شریق لکا الا شریقا واحدا تملکو ہو وما ملک رواح البخاری پریشوی مرد دائی لا شریک لکا حضرت قدن قدن قدن دیو دا تواب توکن اے بس دی بس دی اخواموزے حضرت وی قدر قدر بس بس اخواموزے اخواموزے دا کمیتکی بھی اولبیوک لا شریک لکن حضرت وی بس قدی پرید ہے أخوة تضرر رسيمة خوامده ويبعوه نا أو لبقى لا شريك لك إلا شريكا واحدا مغر يو شريك شتا شتا شريك نشتا إلا شريكا واحدا يو شريك شتا سنج شريك تملك هو ما ملك شت داغين مالكي أو ما داغين دا مالكي شت داغا شريك دخص دا شت داغا خده دا چا مالكي شت دادا بن لگان دي نو کنه دې د بوت مالک یو د بوت عابدین هم ت مالک مې مزه وته ونه ذات مرګ وته چې د دې په خلی باندې د دې خدای باطلای خو هغه چې مملوک شوه رو بیا او خدای شي کې دې نو ته به چته کنه تر دې کو هته مالک دې دا نو د د دا شاهادت بلکفر ده دا شاهادت بلکفر ده کړی دی عبد الله ابن عباس صاحب دا وی او شاهیدینا چې اقرار کوم کې د خپلو نفسو باندې په کفر سره ملائکه دا کسان سانچدي حبست اعمالهم زاید او برباتی اعمال له وی شدنیشتا وړی ایمان دې او فیناری او په اور کې مځوي خالدون بی او انما یعمرو الله په کوئی تعمیر بکئی مانوی دې او تامیري مانوي چې پایک موز کول دي ذکر کول دي مراقبه کول دي ختم کول دي دروي کول دي دا کول باندې وي او کزاهيري تامیر هم دي دا انما یا امرو یقینا تامیر کړي د مساجدو د خدای لیکن صرف مسجد حرام جمع نه وي جمعره ورولې د ټول جمعهتون د حکم دی کنه مساجد الله من آوسو کو امن بالله واليوم الاخر چې مان دوی په الله او پرځي ورشته نه داد دي تکان دیګه او دې دی چې کوم دین دا د امر بیان او دی او د احتمال د مندکۍ او واجبه زکات او زکات امر یعنی یعني فجواره او پمال باندې دا د دان اعتقاد خلقو تقار کوي کنه تقار یو سری سړي روځه او دارنګ مز کوي زدي ټول او زکات ور کوي نه دا معنا نه د باطن کې ایمان دی دا عمل دا باطن کې ایمان کار کوي نه کار کوي کار کوي کنه او ولم يخشى او ولم يخشى دينی ریگی الا الله مگر دیو خدینا دیگی کنه ولم يخشى الا الله دکما علی توکلی علی الله نہ طعسا نشاید پس طعسان توقود یعنی وعده ده ولی کلام دلو خلقم کسان چ من المعتدین پیگی دلار من دون کنا دا جملی دا را یادتاو را اجعل تم بس رادا جی آیت آسو گرده ولی دی سکایت الحاج وارو کخا ترجمه تا ستا کم تا سبا غوط الحاج خاوندان د خلو بولو دا خاجانو پوبو دا زمزم لابد دونم از اپنا پک ایک دی پیگی که ذکر شکایت الحاج خو شکایت همزدر دی او عمارت مصدر دی ندہ شکایت الحاج او عمارت المسجد الحرام د دې تشبيه کمن امن سره سره سېجه ها کمن امن سره د دې تشبيه سې کیږي نصی کیږي کی کی؟ ندی وجن از پکې یو ټک एकदम ښه انتم شکایت الحاج یَنِ اَصْحَابُ شَكَاَیَتِ الْحَاجِ خاوندان د خړو بول د حاجان او فوبود زمزم او عمارۃ المجد الحرام او خَاوَنْدَان د اباد ولو د مجد الحرام مبارک داتا سوګر د دا ودی دی کمن پشان د اګه چا چیما نی پلو پرز د استنې دی او جہادہ او جهاد کړه د خره پلار کی لا یستاون عند الله نا نوی برابر پنځه د خدای پاپاجیلت کې او الله ولایته قوم زوالمین بګي او الله سملار نه او ني احقاره کوي توفيق ده هدايت قوم ظالم تنور کوي او الله پاک د دې هغه مقام به علي او خصوصيتوني دي الذين امنوا لذلبي خلق يوسفتي وهجروا تركوا اوطانهم چباړبه تشو او بجاهدوا في سبيل الله لاعلاء كلمه الله والپی پمانه د سړی د لاندې او سویل پمانه د دین د او مذاپ پکې حضرت او کلمې دې او مذاپ پکې حضرت دې لې رلا الله یا امواله په خپل منو سره او خپل نفسو سره نو دا کسان چې دي وایا ان الذين امنوا تر اخره پوری دا موشور سره د سلینا مفتدا شو اعظمي خبره دې ازه کومر پوم دې اعظم درجهتان بېګې دی لوی دي په مرتبه کې خو دی درې شپه دی یو ایمان دی بل هجرت دی بل jihad په سبيل الله دی قرباني دوی په قسمه یو معیدو بل جانی دی دا نه برکړې دي کنه اعظم دی ادرجه تن په مرتبه کې دی په مرتبه کې او درجه کې اعظم دی عند الله په جناب عظیم د حق تعالی کې او اولائک هم الفائزون او دا کسان کامیاب دي بېګې نو زده دي ترتیب لګوخه یو يبشرهم الله خوشخبری او ريبيتا ربهم پر وديګار دوي بخپل رحمت خاص سره دا رحمت خاص مرتب علي ایمان دي ديکي یو صفه ایمانو دا رحمت خاص مرتب دي په ایمان او رضوانين او دا رضا من دي مرتب د فجاحات ولې رضا د خدای په جهاد کې راکنه او بجنات دا جنتونه چې کوم دي مرتب دي په حجرت ط قزات البحر مرید او جناتن او لهم فیها نبی لپاره په پدی جنتونو کې نعیم مقیم اغانیمه تو نه دایمی خالدین فیها لو فزیکای میشی ابدا تر رب العباد طریق ان الله عنده او بهشکه الله تعالی چې پجد د باندې اجر اودین دی نا چې پوتنه کې وری یا ایه الذین امنو دا په احشان د هغه چا کې راغلی دیږي چا غره لګېدلې او هغه چې کم سره د قدرت نه هجرت تر کړې دي دا چا د اچنا د بچيانو د وجنا د خځې د وجنا د نورو د وجنا د مور پلا د وجنا او هجرت ماته ستویرو پیګې په شپګمه پینځمه پار کې چې د حجرت په دغه زمانه کې داسې حیثیتو په دین کې لکنن د اقرار د لا اله الا الله چې کوم حیثیت شرط کو دا شرط دي نو دی وژنه مستاوي په بار کې دای ته نو دا دا سر دا خپل پرې ګرځه چې د خدای سره مراد د تیزکې کړه سره دي یا ايها الذين امنوا اي ديمان خاوندان لا تتخذوا تاسمني شه ابا اكم خپل پرلوونه و اخوانكم خپل پرلوونه اوليا دوستان دوستان او رفقان ان استحبل كفرا کدوی وره کو بی ترجمه ور کوله کو پیمان دا ش خپل پرېګدا مده په شه دی انا زه هزار خویش کی بیگانه اس خدا بشد ولا نه روم وی خویش کی بیگانه اس خدا بشد پیدایتنې بیگانه کی آشناباشد زرګون خپلوان د یو سری نه قربان کا پیګي هزارو خوي شو کې بیگانه اس خدابه آشناباشد پس زرګون خپل کدا خدای سره انواردا پیدایتنې بیگانه کې آشناباشد دا یو تنه قربان کا کدا د خپل لمب دقدیس روح ده یرو ردمه د خدای سره غوږونو وسه غزه به منګرو کدا چنه په داسور کوی مولای نورم دي چې یک تن بیگانه کې اشنا بشد دا ګور د شیرونو په بغیر د دینه واس کی هم نحرذل جلال فرمایې پیږي هزار خويش ګرمه هزار خويشه کې بیگانه اس خدا بشد چې دا یکتن بيگانو کي اشنا بشپ کي اشنا بشو الله رب الجلال فرمائي ان استحب القرب عليم ومن يتولهم اچا چې دوستی وکړه د دې سره منكم دتا سنا نزان ترې بد وکړو نه په ولای کدا گسانچدي اومذ والمون بيز جاتي قوم کې دي تخفل صاح اور او د آیات مبارک اي پدې کیسې دا به مونږ څه پیاده یادو کڼو ودا څه غوتې موږ ته غوتې کومدا څه ویجی نه دې کې اته دی کدا اته سيزونه سو په جناب کې د خدای نه درشل نه د جهاد په سبيل الله نګرانی انتظار کوي لو خدای پته رب انتظار کوي نو څه ته کوي نه بدل به وخاو کو خبرو کوم چې څه ته انتظار کوي مځابه بیا وایم اتى شيرونه دي شو دي فل ان كانا اباؤكم وابناؤكم يا اخوانكم ازواجكم معاشرتكم و تجار منطقه شونه كصاده ومساكن متربه اته دي اما چې پیااتو قران شريف يادو کړو دقه تبو بي بي پګوتو بميزان سره زو تو برابر شو کنه قلت حضرت مبارک ان كانا اباؤكم كتبي بلرونه استاسو وابناؤكم زامن استاسو وایه خوانکو مونه تاسو واسو اصلورم او وبي بی بیانه تاسو وا او خپلوان تاسو او وانوال نیک طرف ته موها ما مال او غمالونه ایک طرف ته موها چتاسو که سبګړی دارت گرانی او و تجارتن اوه که تجارتو دګی مال دتجارتو تخشاون چتاسی یریګه کسان دها دبن دی دودا غینا دا ادمی موروچ کې یودا چی مروج بنشی او ومساکنو او اغم حلاتو اغم حلاتو اغم زمینو دو دلو تر دونہا چطا سے پسند گنے او خی گنے سوی احبا او منصوب دے خبر دا کانا دے اے سم اسم دا کانا دے کانا آبا اکون دا ٹھول اتوار ماتو پا دے اسم دے او خبر بے خبر دے ازکر منصوب ہم دے احب اصل کی احبابه احب جدا انده ډیر محبوبي الیکم تاسو ته منا الله د خداینا ورسول دی رسول د خداینا او جهاد په سبيله او د جهادنا په لار د خدای کی او په تربت سو تاسو انتظار کوی حتا یاتی الله دې ته انتظار کوی چرته ګوکی الله به امرې په خپل امر سره ویګي نو د امر سره شه دی امام مجاهد وی پېګې امام مجاهد وې دا اسنه تاسو ته د لوی خبره امام مجاهد سري د عدد تابعين و ندې د فقہ د مکیز معزز مې و ندې لو, لو خلکو ندې امام مجاهد و پېګې کناغې وې چې مراد د امر